Traducere de Marcel Aderka Regia Adrian Pinta Ia iei. Stepan. Bună ziua. Um, ce vei... Uh, uh, uh, să spun un ceai. Um, ce fericită sunt. Sunt... Uh, sunt trei ani. Trei ani, nu? Chiar trei de când... Uh, Din ziua în care m-au arestat. Da. Veneam spre tine atunci, Doral. Și acolo? Acolo? La ognă. De la ognă se evadează. Ne-am bucurat când am aflat că ai ajuns în Elveția. No. Elveția e o altă ognă, Borea. Mm, ei sunt liberi. Libertatea este o ognă. Atâta vreme cât un singur om este în pe acest pământ. Îl vom ucide, nu așa? Îl vom ucide pe calau. Stai jos, Stepan Stai jos, trebuie să fii Obosit după o călătorie. Nu sunt niciodată obosit De o lună de zile Doi dintre ei noștri Studiază deplasările Proclamația? Întreaga Rusie va afla că e liberarea poporului Bine, bine, bine, bine, bine Ce trebuie să fac? Pentru început îi dai o mână de ajutor dorei Schweizer. Lucra cu ea. Omorât? murit? Un accident. Da. Cine sunt camarazii? Pe voi în nu l a întâlnit în Elveția. Pe Ianec nu-l cunoști. Ianec? Cariaev. I se spune poetul. Ăsta <laughs> nu e nume de terorist. <laughs> Ianec spune că poezia e revoluționară. Numai bomba e revoluționară. Dora, Crezi că am să fiu de ajutor? Trebuie doar să ai grijă să nu spargi tubul Și dacă se sparge? Așa a murit veiță. De ce zâmbești? Am zâmbit? Da Mi se întâmplă uneori Doar, O singură bombă ar fi de ajuns să ca în aer casa asta? Una singură nu cred, dar ar vătăma-o și câte ar trebui ca să arunci în aer muscova? Ce vrei să spui? Nimic Stepan. Bună ziua Ce mai fa? Da, în harta Asta e porțiunea Dintre palat și teatru. Poți să o desenezi Uite, colțurile, străzi înguste, circulația va fi anevoioasă din cauza ambulzei. Caleașca va trece pe suferestele noastre. Și astea două cruci, ce reprezintă? O piață, unde cai vor încetini, și alături aici e teatru. Agenții? E, plin. Ce este? Nu, nu, nu, nimic, nu mă simt prea în meu. Nimeni nu se simte în largul cu agenții în ceafă. Asta nu te teme. A, nu, nu, nu mă tem de nimic Numai că nu mă pot învăța să mint, asta tot Toată lumea minte Să minți bine Asta trebuie Da, la facultate nu puteam ține gura Un profesor m-a întrebat Cum a construit pentru cel mare orașul Petersburg Cu sângele și cu bici am răspuns eu, senin M-au dat afară din facultate <gătă -i> Am învățat să mint cu vremea, dar... În ziua în care voi arunca bomba, n-am să mai mint. E Ianec! Să-i! Nu e acela semnat. Ianec se amuză mereu schimbându-l. Are semnalul lui, persoana. Uite, poetule, el este pan! Le este pe Șveiță. Frate, fi binevenit Bună ziua Iannick, ești sigur că ai să recunoști Caleașca? Oh, dintr-o mie De pildă, geamul felinarului din stânga ești irbit Și agenții Suntem vechi prieteni Cumpără țigări de la mine Marele duce va merge săptămâna aceasta la teatru Pavel va afla ziua și va comunica portarului Avem noroc, Dora Ce frumos ești Un ca un mare senior nu-ți pare rău după zdrențele de vânzător ambulant? Dacă ai ști cum amuză travestiurile astea Mie nu-mi plac Uite ce mi-a găsit Boria Actrița, ce prostie Eu am un suflet simplu Ești foarte drăguță în rochea asta Da? Nu trebuie să ne gândim la asta acum De ce? Ochii tăi sunt tot timpul triști. Trebuie să fii veselă Trebuie să fii mândră Fumosețea există, bucuria există. Ai pierde în vremea. Hai fiecare să treacă la locul lui. Băria, no. am de vorbit cu tine. Da, stăpan. Băria. Ascultă, vreau să arunc eu bomba. Nu. Cei care trebuie să arunce bomba au fost desemnați. Burea, știi ce înseamnă asta? Mine? E strictă. Da. Și cine va arunca prima bombă? Eu. Voi pe a doua. Tu? O, Aici e nevoie de experiență. Experiență? Știi bine că nu arunci decât o singură dată, după care ești înhățat și adiu. Nimeni n-arunca vreodată o bombă de două ori. Trebuie o mână sigură. Privește pe me. Crezi că o să tremure? Cum pot să crezi că o să tremure când o să am tiranul în fața mea? Și chiar dacă mi-ar tremura, mai cunosc un cu mijloc ca să nu dau greș. Care? Mă arunc sub copitele cailor. Nu. Asta nu e necesar. Organizația are nevoie de tine. Ce onoare, Boria. Ce onoare simt. Am să fiu tem de ea. Stepan, tu ai să fii pe stradă, în timp ce Ianic și Alexei vor pândi caleașca... O să ne punem de acord asupra unui semnal Dora și cu mine vom aștepta aici clipa în care să lansăm proclamația Am să-l Iar dacă dăm greș? Borea ar trebui să-i imităm pe japonești. Ce-ți veni? În timpul războiului, japonezii nu se predau niciodată Se sinucideau Dar mai ai voie să te gândești la sinucidere Da, la ce? Dar la ce dacă la... la teroare, din nou, mereu? Nu-mi plac cei care intră în revoluționare pentru că se plictisesc. Stepan! Da, da, da, știu, știu, știu, știu, sunt brutal. Dar pentru mine ura nu e o joacă. Nu suntem aici ca să ne admirăm pe noi înșine, ci ca să izbutim, ca să ucidem. De ce mă jignești? Cine ți-a spus că mă plictisesc? Nu știu, nu știu, dar te omor după travestiuri Vrei să te arunci romantic sub copitele de Nu N-am încredere în tine, omule Nu mă cunoști, frate Nu mă plictisesc Sunt aici pentru că iubesc viața Eu nu iubesc Eu iubesc dreptatea Trebuie să ne împăcăm cu gândul că ne deosebim Trebuie să ne iubim așa cum suntem Dacă trebuie Am venit să ucid un om, nu să-l iubesc N-ai să-l singur, ci cu noi împreună, în numele poporului. Asta ți justificare. N-am nevoie de justificare! M-am justificat destul la o, într-o noapte, acum trei ani, și nu îngădui nimănui. Ajunge! ați ne nebunit! Ucidem împreună și nimic nu ne poate despărți. Ce s-a întâmplat? Nimic. Nimic. Stepan... A suferit mult. M-a jignit, Boria. De ce? Dora, de ce nu mă iubește? Ar fi trist. Sunt trist. Am nevoie de dragostea voastră tuturor. Știu ce gândește. Știu ce gândiți. E prea extraordinar ca să fiu un revoluționar adevărat. Știu că sunt stângaci, trăznit puțin. Și eu aș putea fi taciturn, eficient, prefăcut. Dar mie viața continuă să mi se pară minunată. Revoluția se înțelege? Dar pentru a da o șansă nouă vieții, nu? Noi aici, acum, vom răspunde moartea. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu e același lucru. Noi ucidem pentru a clădi o lume în care nimeni nu va mai putea ucide niciodată. Acceptăm să fim niște ucigași pentru ca pământul să se umple în sfârșit, numai de nevinovați. Și dacă nu o să fie așa? Taci! Ar însemna că Stepan are dreptate Și ar trebui să-l scuipăm în obraz Trebuie să avem credința Unul singur o avea De ce ai cerut să ajungi tu prima bombă? Cred că aș vrea să pierd pe loc La oaltă altă are le duce Să mi se scurgă sângele până la ultima picătură Sau să ard dintr-o dată în flacăra explozii Am murit pentru o idee... E singura justificare E bine așa, Iane E bine, e bine să ucizi Și să mori Nu există fericire mai mare De ce te cu Dora? Dora? Ce e, Dora? Au o, o făcut din noi Acolo, în clipa aceea, hai să dai ochii cu el Mai o clipă, atâta tot atât. O secundă îl vei privi Poate că ochii lui sunt... Poate că va avea o mică tăietură de brici de la bărbieritul de dimineață pe o obraz un om. Eu ucit despotismul, știu, știu. Dar în clipa aceea, vei vedea un om de foarte aproape, Ianec. N-am salvat. Cum ai închis ochii? Nu, da. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă va cuprinde ura la momentul oportun și mă va orbi. Marele duce merge la teatru mâine seară. Iertați-mă, iertați-mă, n-am putut, nu nimic, hai, nu, nu-i nimic, ah, scurge sânge din nas. doamne, nu i cu putință, ce s-a întâmplat, hai. Hai. ce s-a întâmplat, nenorocitule, s a fost frică? Nu, lasă Frica! frică, frică, nu-i unde este pan. L-au prins pe Stepan. Spera. Spune! În caleașca marelui duce erau niște copii. Copii, Da, Copii, potul și nepoata marelui duce. Trebuia să fie singur. O lovă raportat. Nu puteam să prevăd. Copii. Mai ales copiii, te-ai uitat vreodată la copii? privirea aceea gravă pe care o au uneori, n-am putut suporta niciodată privirea aceea, nu râdeau, stăteau drept și priveau în gol, păreau triști, pierduți, Haine lor de paradă Cu mânuțele pe genunchi Nu l-am văzut pe duce Nici pe ducesă Doar pe ei Au început să-mi tremure picioarele Inima a început să... O secundă Și apoi a văzut prea târziu Dora Să-mi fi visat sau mi se părea că în clipa aceea băteau clopotele? Nu. N-ai visat. Pe vremuri când conduceam trăsura... La noi, în Ucraina, zburam ca vântul! Nu mi la de nimic! De nimic pe lume, în afară de un singur lucru. Să nu dau peste un copil. Mi-închipuiam că ce acela plăpând, stropit de caldărâni. Ajutați-mă! Ajutați-mă! Nu spuneți nimic? Bine. Iată ce propun. Că hotărâți că trebuie să-i uciți și pe ei îi aștept la ieșirea din teatru sunt convins că am să ni meresc ținta de data asta organizația-ți să-l uciți pe mare reducere. dar numea cel să asăsinezi niște copii trebuia să execuți ordinul terminați acum trebuie să hotărâm dacă Ianec îi așteaptă sau nu la ieșirea din teatru Alexei da, nu, nu știu, nu, nu mai știu, îmi tremură mâinile. Dora. Cum pot să sfătuiesc pe alții să facă un lucru pe care singură nu l-aș putea face? Două luni, două luni, pierdute, pierdute pentru toatea ora. E, vor arestat de pomană, Râcov spânzurat de pomană, pe ai ți depunit! Mă duc. Așteaptă! Stepan, tu ai putea să tragi din apropiere într-un copil? Da! Dacă organizația mi-o cere, da! De ce ai închis ochii? Am închis ochii? Da. Poate de pentru de că... ca să-mi imaginez mai bine scena. deschide atunci și înțelege. Organizația și-ar pierde toată puterea și influența dacă ar îngădui ca un copil nevinovat să fie sfârtecat de bombele noastre. Dacă ne vom potri, că nu există copii. Și ne din astea, revoluția va triunfa. Și dacă întreaga să respinge revoluția, dacă poporul pentru care lupți refuză să-și vadă copiii masacrați și el va trebui lovit. Da! Da! Dacă e necesar, până v înțelege și eu iubesc poporul. Dragostea mea are o asemenea înfățișare. Tu ești femeie și o idee nefericită despre dragoste. Dar am o idee exactă despre rușine. Mie mi-a fost rușine. O singurătate, când am fost biciuit. Știi ce înseamnă biciu? Vera era lângă mine și s-a sinucis. Eu am trăit. De ce mi-ar mai putea fi rușine acum? Stepan! Stăpan, nu te pot lăsa să afirm că totul este îngăduit. Nimeni nu e interzis dacă poate servi cauza. Aha! Adică e îngăduit? Să devii informator al poliției să joci două nunți. Da! Copii, copii, copii, numai asta aveți pe buze. Pentru că iată nu i pe cei doi copii din caleașcă, mii de copii își vor muri de foame. Ați văzut vreodată vreun urin de foame? Ați văzut? Eu da! Nu sunteți bărbați? Atunci alegeți mila și temătuiți răul de fiecare zi, nu Revoluția care vrea să tămăduiască toate relele, prezente și viitoare! Până și în distrugere, există ordine, există limite! Nu există limite! Adevărul e că nu credeți în Revoluție, nu sunteți siguri că aveți dreptul la ea. Stepan, în dărătul cuvintelor tale văd anunțându-se un despotism care va face din mine un asasin, în timp ce eu încerc să fiu brațul dreptății. Ce importanță are? Ce importanță are dacă ești sau un asasin? Tu și cu mine nu suntem nimic. Pentru o lume îndepărtată și de care nu sunt sigur că va veni, n-am să mă apuc să-i pleznesc peste față pe frații mei. A ucide copii împotriva onoarei. Și dacă într-o bună zi, eu fiind în viață, revoluția ar fi uitat de onoare, i-aș întoarce spatele. Onoare este un lux rezervat celor care umblă cu caleașca. Onoarea este ultima bogăție a săracului, Stepan. E cea care te-a făcut într-o zi sub loviturile biciului să ridici capul. Înceteaza! Îți interzi să vorbești despre asta! Gata! Gata! Citați. Organizația hotărăște că uciderea celor doi copii este inutilă. O luăm de la capăt peste două zile. Trebuie noi așa să facem ceva și pentru onoare. dracu să vă ia. Să dormi Îți tremură mâinile Ce? Ce vă uitați așa la mine? Nu poți să fii obosit? Nu poți? Totul va merge repede acum Într-o oră va fi gata Da, da, da Într-o oră va fi gata, sigur burea Aș dori să te vorbesc mai ție ce s-a Spune-mi. Te rog. Mi-e rușine, Borea. Ce frică? Mi-e rușine. Nu am pot arunca. Nu Uite. trebuie să-ți fie rușine. Mi-e frică și mi-e rușine că mi e frică. Nu trebuie. Mi-a fost n am închis ochii toată noaptea Na, Tu s am trecut prin asta Nu trebuie să fii disperat Hai. O lună de odihnă în Finlanda Să-ți liniștești nervii și Ne se printre noi Burea Ascultă-mă N-am stofă de terorist nu. Ar fi mai bine să vă părăsesc Aș putea să mă ocup de propagandă. <laughs> Riscurile sunt aceleași. Nu știi nimic să stai în picioare La un colț de stradă În timp ce seara coboară peste oraș Prin mulțimea celor care grăbesc pasul Pentru a-și regăsi căminul copiii Sau doar căldura unei femei Și tu să stai Să stai în picioare acolo Fără să scoți o vorbă Cu bomba spânzurând sub braț în trei minute, în două minute, în trei secunde Te vei înăpusti în fața unei trăsuri sclipitoare și Bum! Eh. Asta e teroarea Eu trebuie să lucrez într-un loc mai mic, mai... Nu există locuri mici la pe se află întotdeauna Închisoara și ștreangul Dar nu le vezi Așa cum Îl vezi în ochi Pe cel pe care îl vei ucide Trebuie să ți le imaginezi Din fericire Eu nu prea am imaginație Uite, eu n-am ajuns Niciodată să cred În poliția secretă Există. La prima lovitură de picioare în burta Atunci am să cred în ea Nu, nu înainte <laughs> Nu, Borea Nu, nu Trebuie să mă accept așa cum sunt Lași nu pot sluji revoluția Poate că toți suntem lași Faci ce vrei Prefer să plec imediat Cred că n-aș putea să mă uit în ochii O să le vorbești tu, da? Spune-i lui Ianec că nu e din vina lui Și că vă iubesc Vă iubesc pe toți Adio frate. Rusia va fi totuși fericită că nu va. Cum? Cum? A, da da da, sigur fericită da. Sigur că vor fi fericit. Voi nu arunca bomba. E stovit. Oricum, nu ar mai fi sigur. Deocamdată ne părăsește. Cu o oră înainte, de tentat! Bravo! Foarte bine, foarte bine. Da. Atunci, aruncarea bombei îmi revine mie. Nu. Mă duc eu, Stepan. Îmi iei locul aici. Vino să-ți dau instrucțiunile. suntem de pe această lume, Ianec. Noi suntem cei drepti. Există în lume o căldură care nu e pentru noi. În sfârșit! În sfârșit! Adio, frate, sunt cu tine. Adio, Stepan! Adio, Dora! Nu, no, nu, no, nu no, adio, dragul meu. La revedere! Adio! Rusia va fi frumoasă! Rusia va fi frumoasă? Unde icoană? Să-mi fac cruce! Sfânta cruce! Ce drept merge Am greșit că n-am avut încredere în el S-a închinat, ai văzut? E credincios? Nu merge la biserică Na. Are un suflet religios totuși Îl iubești? Stepan Da Spune ură Cum? Cuvântul ăsta, ură, rostește-l Bine. Ianec îl rostea foarte prost. <laughs> mă disprețuiești? Da, eu nu iubesc. uresc. Îmi ură semenii, n-am ce face cu dragostea lor. Am cunoscut-o la ognă, pe pielea mea. Dragostea. Ce vrei? Vrei să tărăzi bomba ca pe o cruce? Nu pot. Am mers prea departe, știu prea multe. Privește. Sunt urmele lăsate de bici. Urmele dragostei lor. Mă mai disprețuiești și acum? De ce m-ai sărutat? Cine poate disprețui durerea? Te iubesc și pe tine, Stepan. Iartă-mă, Dora. Iartă-mă. Obosea la... Obosea da. Trebuie să treacă în Marele Duce. Eat. Oh, poporuleu! It's crazy. Noi, love, noi, noi, noi. Pici ne am dat. Pici No! pe Janek. Nu. Mă rog. Nu... Ești condamnat? Da, așa ceva. De ce ai făcut? Am ucis. Ti era foame? Mai încet! Cum? Vă las să vorbiți, Da vorbiți mai încet! Învață de la moșulică. Mi-era sete Și? Și era pe acolo o secure Am făcut totul praf Se pare că încă săpi vreo trei Cei boierule Nu mai am zici frățioare? Și eu am ucis Câți? Unul singur." Nu, mm. asta nu e nimic. No, scapi ușor. Ești și ciocoi, scapi ușor. Na, no. două de ani. Ești cu părul alb." L-am ucis pe marele duce Serghei." Cum? A o chestie de la culte, vre-o muiere, hă? Chipești cum ești?" Sunt socialist." Aoleu. Mai încet! Măuleu, socialist? Nu. Nu e bine niciodată să bei peste măsură. Omul bea pentru că e umilit. Va veni o vreme când nu o să mai fie nevoie să bei. Vom fi cu toți liberi și frați... Și dreptatea o să ne îmbuneze inimile Înțelegi despre ce vorbesc? Ah, da, despre împărăția lui Dumnezeu Nu, frățioare Dumnezeu nu poate nimic Dreptatea e treaba noastră Cunoști legenda Sfântului Dumitru? Nu, uite că nu Sfântul Dumitru trebuia să se întâlnească cu Dumnezeu în stepă și se grăbea. Când a dat un țăran căruia ei se împotmolise căruța noroi. atunci Sfântul Dumitru i-a dat o mână de ajutor. S-au trudit vreo oră, două, și când s-a sprăvit, Sfântul Dumitru a dat fuga la întâlnire. Dar nu l-a mai găsit pe Dumnezeu acolo. Nu, nu le păznic. Ce s-a întâmplat? Nu le păznic. Ah, Scoate-mă de aici! Scoate-mă de aici! Ah, ah, ah. Ai și unui treabă curată? N-am auzit să-mi spus că pentru istorie din astea cu sfin și căruțe. Frățioare, de ce ți-e teamă, frățioare? Ia, spune-mi, ce pățesc ea de o moară pe mari duși? Sunt spânzurați. Ce-i, Ce-ți-am făcut? Nu-mi spune, frățioare, eu îi spânzur pe condamnații la strâng. Să mă prezint. Nu spuneți nimic. Da, înțeleg. celula. E greu opt zile în celulă singură. De aceea vi l-am trimis pe foca. Un caz interesant, nu? Ei, dar de acum s-ai spărit. Veți primi vizite. E plăcut să vezi un chip de om după atâta timp, nu? Depinde de echip. Bună. Da, bine zis. Dacă am înțeles bine, vă displace echipul meu. Da. Sunt dezolat Dar e o neînțelegere. În primul rând, lumina cade prost. Într-un subsol nimeni nu e simpatic. Nici nu mă cunoașteți, nu? Uneori un chip îți repugnă. Dar după ce îi cunoști sufletul... Cine sunteți? Șeful poliției. Valet. La ordinele dumneavoastră. Mă interesează persoana dumneavoastră și vă ofer mijloacele de a vă obține grațiere. Ce grațiere? Vă ofer să scăpați cu viața. Cine v-a cerut asta? Viața nu o cer, dragul meu. O primești? Refuz. Ascultați-mă, vă rog. În afară de asasinat. Vă interzic să folosiți acest cuvânt. A -a -a. Avem nervi slabi. Sincer, aș fi vrut să vă ajut. Nu suport această familiaritate. Sunt prizonier de război, nu acuzat de drept comun. Cum doriți? Totuși. S-au produs unele pagube, nu-i așa S-a făcut oricum moarte de om Și ce moarte Am aruncat bomba asupra tiraniei voastre Nu asupra unui om fără îndoială, Dar omul A încasat Și nu i-a făcut prea bine Vedeți, dragul meu Când ne au găsit trupul Lipsea puțin capul încetați o ispravă cam de amatoră, totuși. Întrebați-o pe Marea să? Un braț, un rest de picior, cam dezordonat lucrat. A curs sânge, știți, mult, mult sânge. Încetați! Bun. Voiam am doar să vă spun că dacă vă încăpățânați să spuneți că Marele Duce n-a fost omorâtă de bomba dumneavoastră, ci de o idee atunci, într-adevăr, nu aveți nevoie să fiți grațiat. Presupunând totuși că dumneavoastră personal i-a zburat marelui, duce capul de pe umeri, atunci se schimbă socoteala. Eu vreau să vă dau o mână de ajutor. Ce vreți? Pe mine nu mă interesează ideile. Pe mine mă fascinează persoanele. Tot ce vreau să vă spun este că n-ar trebui să uitați de capul marelui duce. Lucrul cel mai important este să vă hotărâți să trăiți. Și dacă m-aș hotărâ? Grațierea dumneavoastră și a camarazilor dumneavoastră. I-ați arestat? Nu încă. Tocmai dar dacă vă a hotărât să trăiți, îi vom arăsta cu ajutorul dumneavoastră. Le faceți un serviciu în fond. În plus, dobândiți liniștea sufletească. Din multe puncte de vedere, e o afacere de aur. Așadar, nu mă puteți despărți de frații mei. Încă o crimă. La revedere, deci." A, dar... De ce în cazul acesta i-ați cruțat pe Marea ducesă și pe nepoții lui?" Cine v-a spus asta?" Informatorul vostru ne-a informat și pe noi." Așadar, de ce nu i-ați ucis și pe ei?" Asta nu vă privește." Credeți? Am să vă spun eu." De ce i-ați curățat? O idee poate ucide un mare duce, dar nu izbutește să ucidă niște copii. Iată ce ați descoperit. Și atunci se pune întrebarea. Dacă ideea nu reușește să ucidă niște copii, merită să ucis pentru ea un mare duce. Ei veți răspunde Mare Ducese. Ce spuneți? Dorește să vă vadă. Marea Ducesă e creștină. Sufletul, cum s-ar spune, e specialitatea ei. Nu vreau să văd. Regret? Ține foarte mult? Ah Iată. După poliție, religia. Hotărât lucru, sunteți un răsfățat. Dar există o legătură firească. Închipuiți-vă pe Dumnezeu fără închisori. Ce singurătate! Ce doriți? Să mă privești. V-am văzut. Acum doresc să rămân singur. Nu, nu. Mai rămâne să te privesc și eu. M-am gândit că tu trebuie să semeni cu mine. Nici tu nu dormi. Sunt sigură de asta. Și apoi... Cu cine să vorbesc despre crimă? Dacă nu cu ucigașul. Crimă? Nu mi-amintesc decât de un act de dreptate. Același glas. Ai același glas ca și el. Toți bărbații au același glas când vorbesc de dreptate. El încarna nedreptatea supremă. Dacă eu mă înșel cumva, Răsplata mea, închisoarea și moartea Suferi Știu Și eu sufar ca și tine Am sosit câteva secunde după Am văzut am, am pus pe o targă Tot ce mai se putea pune Ce te sânge Purta o roche albă. încetați Nu pot să fi cu adevărat rău. Ești tânăr. Ajută-mă. N-am avut timp să fiu tânăr. Mă doare. Ar fi trebuit să mă ucise odată cu el. Nu pe dumneavoastră v-am încruțat, ci copiii care vă însoțeau. Știu. Pe ei nu iubesc. Deci ei nu erau vinovați. Nu. Îi cunoști? Nepoata mea e o ființă lipsită de suflet. Refuză să dea cu mâna ei pe săracilor. Să nu-i atingă. Ia, Nu e nedreaptă. Ba da, e nedreaptă. El, cel puțin, iubea pe țară. Bea cot la cot cu ei Și tu l-ai ucis Și tu ești nedrept Pământul Pământul e pustiu Nu o să-i să mă duceți la disperare Nu vrei să te rogi împreună cu mine Nu Lăsați-mă să mă pregătesc de moarte Să mori? Ah, nu Trebuie să trăiești și să consimți Că ești un asasin Nu l-ai ucis Dumnezeu te va ierta Care Dumnezeu? Al meu sau al vostru? Al Sfintei Biserici Sfânta Biserică Slujește un stăpân care a cunoscut la rândul lui temnița. Sfânta Biserică a păstrat Harul Divin pentru ea și ne-a lăsat nouă grijă de a practica iubirea apropiului. Care? Nu. No. Ruagă-te măcar împreună cu mine. La picioarele șafodului, vă voi întoarce spatele, vă și acestei lumi, hide, și mă voi lăsa purtat de dragostea care îmi umple sufletul. Mă înțelegeți? Nu există dragoste de departe de Dumnezeu. Bada, dragostea pentru faptura umană. Faptura umană e abjectă. Ce altceva poți face decât să o distrugi sau să o ierzi? Să mor cu ea cei ce se iubesc în ziua de azi. Trebuie să moară împreună dacă vor să fie uniți. El de dragoste cumplită mai e asta. Dumnezeu unește. Nu pe ce pământ? Și întâlnirile mele sunt pe ce pământ? Sunt întâlnirile câinilor cu botul pământ, veșnic adulmecând, veșnic dezamăgiți. Voi știți asta curând? <sus> și eu îl iubeam pe cel pe care l-ai ucis. Știu. Acum lăsați-mă. Voi cere să fii grațiat. Vă implor să nu o faceți. Lăsați-mă să mor, cum știu eu. Altfel... Vă voi na prasnic. Voi cere oamenilor și lui Dumnezeu să te ierte. Voi te zic! Cum spuneai că te cheamă? Ivan Kaleaiev. Ce nume frumos! Am venit după răspuns. Îl aveți? Nu. Încă nu-l am. Fiți atent. Am prilejuit această întrevedere cu Marea ducesă ca să pot publica mâine știrea în ziare. Relatarea va fi exactă, în afară de un singur lucru. Va conține afirmația că v-ați căit... Camarazii vor citi și vor crede că i-ați trădat. Nu vor crede. Nu voi opri publicarea decât dacă acceptați să faceți mărturisiri. Aveți o noapte ca să vă hotărâți. Nu cunoașteți dragostea lor? Nu. Dar știu că nu poți crede în fraternitate o noapte întreagă. Fără un moment de slăbiciune. Aștept momentul de slăbiciune. Nu vă grăbiți. Am răbdare. În serviciu, au fost convocați, deci Orlov va fi și el de față. Ne-așteaptă la restaurantul de pe strada Sofiscaia. Deci, va fi noaptea asta. Încă nu e totul pierdut. O depinde de țara. Doar dacă ea a recacerut grațierea. N-a cerut-o. Atunci, de ce să se fi văzut cu Marea Ducesă? Dacă nu pentru grațiere. Rog, cum să știm care e adevărul? Știm. Știm că la tribunal a declarat ce a declarat și știm ce ne-a scris. Ionek nu poate cer și grațierea lor. Voia să moară. Vrea să moară. A făcut rău că a văzut-o pe mare Ducesă. Asta nu mai el poate ști. Regula noastră spune că nu trebuia să o vadă. Regula noastră e să ucidem atât și nimic mai mult. Acum e liber. Liber! În sfârșit! Liber! Că nu E liber Are dreptul să facă ce vrea în preajma morții Că își va muri Va muri Fiți liniștiți Dora. Da, da, da, da, da, da, da, fi grațiat Ce triumf pentru neîncrederea voastră Dacă moare, îl veți crede Și îl veți putea iubi mai departe Dragostea voastră Osta scump Nu plânge, Dora Nu plânge A cerut ca nimeni să nu plângă la moartea lui Cum să iau locul eu În seara asta Nimeni nu-i mai poate lua locul Va fi singur, Alexei Nu plânge Uite, uite, ochii îmi sunt toscați și sunt mândra. Căodată n-am fost mai mândra. Dora, mă și greșit. Și eu doresc ca el să trăiască. El nu. Și trebuie să-i dorim moartea. Ești nebuna. Asta trebuie să-i dorim. Știu ce e în sufletul lui. Numai atunci va dobândi pacea. Da. O, oh, da, trebuie să moară, dar să moară repede. Am plecat. Vom ști curând. Dacă moare degeaba. E. Și e totuși primăvor Sunt pomi în curtea închisorii Știu Probabil că vede. M i vede Nu mai tremură așa Nu o să mai fim niciodată copii Boria La primul omor Cat S-a isprăvit cu copilării Am muri de aici înainte. Am făcut în conjurul omului. Își vom muri luptând, cum fac oamenii. Nu. Nu mai suntem oameni. Din păcate nu mai e loc... Nu mai e loc pentru maturizare în Rusia. Denorocia și mizeria au mers prea repede. Rusia e crepită. Mi-e fric. Mă gândesc la el cum refuză poate să tremure ca să nu pară că e frică. Ascultă, Dora, tu nu mai ești alături de noi? Ba da, dar am ales această cale cu inima voioasă și-o străbat cu inima mereu îndurerată. Eată deosebire. deosebirea. Suntem niște-n Toată Rusia e o temniță! Zidurile ei trebuie să sară în aer! Tu ai iubit vreodată Boria. A fost atât de, de de mult, că nu mai mi-a aminte. Să iubești. <laughs> Și să fii iubit. Va fi... Va fi grațiat. Știi bine că nu. Știi bine că nu trebuie. L-au și scos în curte. Toată lumea aceea care amuțește deodată de cum își face apariția. Numai de nu i-ar fi fring. Boria, tu știi cum e spânzurat un om? De capătul unei funii. Ajunge. Călăul îi sare pe umeri. Gâtul troznește. Nu e Da, Într-un sens. În alt sens, e o fericire. O fericire? Să simți. Să simți mâna unui om înainte de moarte. Uite. Apar zorile. Ianeca ca și murit. Sunt sigură. Dora, sunt aici. Sunt fratele tău. Da, ești fratele meu. Toți sunteți frații mei pe care îi iubesc. Ați ce gust odios are eternitate. Iannick N-a trădat Povestește Povestește tot În amănunt. Îți ordon să-mi povestești Când l-au anunțat La zece seara Când l-au spânzurat La două noapte Și patru ore a așteptat Fără să scoată o vorbă Apoi totul a mers repede Patru ore fără să scoată o vorbă Stai puțin uh, Și cum era îmbrăcat? Avea șuba pe el? Nu Orlul spune că era în haine negre Fără nimic altceva Doar cu o pălărie neagră Cum era afară? În tunelic beznă. Zăpada era murdară mai târziu ploaia a transformat într-un noroi creios. Tremura? Nu. Orlovi a întâlnit privirea? Nu. La cine se uită? La toată lumea. Fără să vadă nimic. Și? După ce? Lasă doram. Nu vreau să știu, măcar moartea lui să fie mea. I s-a verdictul. Și ce făceam în timpul acela? Nimic. Dar odată și-a scuturat piciorul ca să înlături un pic de noroi de pe pantofi. De unde știi? De unde știi tu toate astea? T-ai hm? întrebat pe Orlov? De ce? Era ceva între mine și Iannick. Ce? Ce anume? Îl invidiam. Și după aceea? A venit părintele și i-a întins crucifixul. A refuzat să-l săpă. A spus... Mi-am încheiat socotelele cu viața și m-am împăcat cu gândul morții. Ce clasă avea? Exact același. Minus febra și nerăbdarea. Avea chipul unui om fericit Hăi nebunat hmm? Sunt sigură Sunt sigură că avea chipul unui om fericit Era fericit Era fericit Și a pășit senin spre strâng. Nu e așa? A pășit senin Pe fluviu În aval se auzea o armonică În clipa ce iau lătra câinii A urcat A urcat Și s-a cufundat în noapte. Abia s-a zărit Giulgiu cu care l-a acoperit călăul de sus până jos. Și-apoi? Și-apoi? Niste zgomote înfundate! Ui, Ianec. Și după aceea? Și după aceea îți spun... Alexei, spune tu! Spune! <coughs> ...un zgomot înfiorător. Nu plângeți. Nu plângeți. Din clipa asta, Iannick, nu mai este un ucigaș. Un zgomot înfiorător. A fost de ajuns un zgomot înfiorător și... Iată-l întors la bucuria copilăriei. Vă ce râs avea? <gânde> Râdea uneori fără rost. Ce tânăr era? Trebuie să râde acum. Trebuie să râde cu fața la pământ. Boria! Boria, tu ești fratele meu! Ai spus o nu că o să mă ajuți? Da. Atunci fă asta pentru mine. Dăm bomba. Data viitoare vreau să fiu prima care o arunc. Știi bine că nu primim... Sunt femei în prima linie. Sunt 12 acum? Acceptă, Băria. Acum îmi să mi-o nu așa? Da. Și mai târziu, într-o noapte de gheață, oh, Ianec! Da. Da, doar. O noapte de gheață și același streang. Totul va fi mai ușor acum. Oh. Cei drepți de Albert Canus Traducere de Marcel Aderca Distribuția a fost următoarea: Dora, Emilia Popescu Kaliaev, Mihai Constantin Stepan, Doru Ana Voinov, Răzvan Ionescu Anenkov, Dan Aștilan Mara ducesă Iarina Demian Șeful poliției Mihai din Vale Gardianul Radu Panamarenco Asistența tehnică Paula Radu și Coca Dumitrescu Ani Ștefănescu Mia Cristă Regia de studio Janina Dicu Regia muzicală Simona Tudor Regia tehnică Inginer Manuela Popescu Adaptarea radiofonică și regia artistică Adrian Pinte.